A Bonaüzem és Osszián. A három hűtőtorony Bonában állandó eleme volt, a Malarő arnai tájnak. Messze kint az Északmunzői mezőkön emelkedtek a földből, Bona apró településén. A tornyok fő feladata a hurok magjának a gravitronnak a hűtése volt. Ez látta el a létesítményt a szükséges óriási mennyiségű energiával. A középső torony lenyűgöző látványt nyújtotta maga 253 méterével, a három torony pedig, amit egész malárdállemből látni lehetett, jellegzetes elemévé vált a látképnek. A jel minden délután hat órakor hangzott fel. Földből eredő mély vibrálásként kezdődött, majd lassan három kürtszerű harsanássá dagadt, amiután elgyötörtem visszhangzott az egész környék. A hangorkán a tornyok 15 óriási páramentesítő szelepének mindennapos újraindításakor keletkezett. A jel idővel a bonai családok napi rutinjának szerves részévé vált, hasonlóan a régi templomi harangokhoz, mikor felharsant, mindenki tudta, hogy ideje hazamenni vacsorázni. 1991. augusztusában egészen közelről hallottam a jelet. Ez is amolyan egyszeri dolog volt. Egy bonai fiú, Osszián elcsábított az ifjúsági központból azzal az ígérettel, hogy játszhatok a törésteszt figuráival, de végül sírás lett a játék vége. Újdonsült barátságunk gyorsan megromlott, amint megérkeztünk Osszián égházába. Osszián rögtön kisajátította magának a legjobb játékokat, és hamarosan kilettem közösítve, amikor a testvére Oliver hazaért. Az édesanyjuk lent a konyhában éppen vacsorát készített nekünk, amikor felhangzott a jel. Rengett a föld, és nagyon megijedtem. Ossian és Oliver, a két hűs, azt mondták, hogy a jel figyelmeztető hangjelzése a gravitron küszöbön álló összeomlásának, majd belögtek egy szekrénybe, mondván, hogy jobban járok, ha bent maradok, ha a földet beszippantaná egy fekete lyuk. Ezután leruhantak a konyhába és felfalták az összes pudingot. Szégyennel vegyes megkönnyebülést éreztem, amikor édesapám megérkezett, hogy hazavigyen. A visszaúton, Szvarciő landetbe, apám biztosított róla, hogy a földet nem fogja semmilyen fekete lyuk beszippantani. Ennek ellenére egyre idegesebb lettem, és hetekig lélegzet visszafolytva járkáltam a világ végét várva, különösen vacsora időben.